שבת בעשר בערב, מה אתה עושה? בערב? אני הולך לישון. תשובה לא נכונה! ננסה שוב. שבת בעשר, מה אתה עושה? אה... נסדר תיק למחר. לא נכון! פעם אחרונה. מה אתה עושה? אה... מעשים לתוכנית ההומור החדשה, היא אתה אומר מה שאנחנו רוצים לשמוע, אה... מרכז סיוס שלום. בבקשה. את חייבת לעזור לי! מרכז סיוע, שלום! כבר שבוע שאני אוכל רק נבטים. מרכז סיוע, שלום! אני מתחלק רק באפס ובעצמי. מרכז סיוע, שלום! אני סוטה מין. <laughs> מרכז סיוע, שלום! יש לך אולי לפרוט שמו לשלושים? כשהלכתי להיות טלפנית במרכז הסיוע, לא תיארתי לעצמי עד כמה זה קשה. כי כולם מחפשים אוזן קשבת. אך האם יש מי שיקשיב לי? מרכז סיוע בדניוּק לטלפניות מרכזי סיוע עומד לרשותך 24 שעות ביממה. ובלילה בו מזיזים את השעון שעה אחורנית ועוברים לשעון חורף 25 שעות. ספרי לנו על הנדנודים הבלתי פוסקים בטלפון, על החולרות והקול. מרכז סיוע למרכזי סיוע שלום. ובקרוב? מרכז סיוע לנפגעי מרכז הסיוע למרכז הסיוע וכולי הבנתם את הקטע צלצלי עכשיו נוספים, היום, ורבותיי, של היפופוטם.co.il גבירותיי ורבותיי זו לא בדיחה היפופוטם.co.il רק היום התקשרו כבר חשב.